سون در رباعی مجرد و مدید تیهی چون الویان اعبواف قلعسی مدید تیهی غیر منحق قالب شدیم قبل بیان اعبواف منحق اعبواف رباعی مجرد و مدید تیهی بیان میکن جاظریم فصل لیت بدیر فصل کے بیان در اعبواف رباعی مجرد او دمدید پختہ بیان د 76 مجررات او زو 76 منفي ديلي موثق تر شو او د 13 فصل کې بیان د واري مجررات او د مزید دي او به خلورون فصل کې بیان د مصافات و ایام فصل کې واري مجررات او بیان د مزیدي تر واري مجررات او مزید ملصق کړو درونبای مجررد ها گا خليmer تفویلیتی که چندور درود اصلیفو که درونبای مجررد ها گا خليمات تفوه سبحانه مجررد که چندور درونبای مجررد تفویلیتی او غا میدصرد که با perch instruction مجررمیتی که کیها که ن Crimea درونبای مجررد ها خ오کر را ق podemشهدamasی papیعه پر ازیسی درونبای مجررد ها قال انه، زیادی که او ب اعلامه تبعترت ریباب علامه سرا و علامه در باب قاعده ماضی کی بڑی سلوک رو تقسیم ہوا۔ اول علامت مضاری ہوئی طور مضاری معروف کی مذموم۔ تای علامه رکمی تھا طور گنگال اس کو کرے باثر ہوگا۔ سب اثر عدالت میں ماضی چلا او دو واحد مذکر غایب شغلا تنور حلوک مکیلی باع احسا اوان او دا تنور واړه حلوک اصلی یو باقیلو لایقی او علامت مزاری را مزمون دی او دروبایمو یردو دفار حلوک سیرت یو باقیلو بید لین روستا یو قایده با یمکنی تاسو جی دا هغه موږ به مرسي څلور فرض او علاقه موږ مرسي چار فرض او علاقه مرسي چار فرض کوم نو مرسي څلور فرض او علاقه دغه چهار چې پهل مازي کې سلوخ ټول اصلي وي يا اصلي او بعدي داخلي که پمازی کی صلوح روخی و علامت دمزاری بایقوه معروف گردان کی هم مضمونی و معروف کی بای علامت دمزاری ها مضمونی او کچن تا پمازی کی زغا صلوح روخ نو یا کمو یا زیدو نو علامت دمزاری ها مخصوطی لکه دو با بولا يو باب افعل ده بل باب تفعيل بل باب مفاعله او بل دغار ده غار رباعي مجرد فعل له نتعلم بابون از تي دي ردي فعل ماضي چرا سلوخو فکر آوردي نو پديه وادم مضارع در طول کو مضارع علامت مضارع مضمون ده باب افعل لك اكرم يو کرمو نو اكرم و ده فعل ماضي چرا سلوخو فکر مضارع يؤكرم ولا او هو هذه هي علامه المضارع المضموم درس 22 90 سرى يسرفو سرى فاعل ماضي غيرت لون حروف فكراء الاتصال زرا غني يوفا المضارع معروف هي علامه المضارع رغم المضموم يسرفو درس باب هرمفعلا قاتل يقاتل و قاتن لك صلور و خروف تیہا آلیم، علامت مزاریز بخشی حقا مضمون دیر یو قاتن پر او کلگا با بی قاد الاروباعی مجرد نو دیکی هم روباعی مجرد کی صلور و راغلی راگ لی بعثا علامت مزاریز کردان کی حقا یو بعث روحی مضمون دیر من داتیرب دار صلور و فاغون بی کی صلور و خروف او علامت مزاریز بخشی حقا مضمون ندینا ما سیواتی صورا بابوندی نو فحاقی کی یا دری خلوقتی یا دری نزیاتی نو التا علامت دا مزاری بیر پتولو که اغا مفتوح را دی معروف کردن دی لکار دسولاتی مجرد و کم بابوندی یا دسولاتی مجید ضرباعی و غیره ها کم بابوندی نو اغای دور که بیر مفتوح را دی در با یدرگو نسرا یمسرو درشان تا استمتارا یستمترو درشان تا وقتی درانو بابوند رواق غیر تول کی علاوہ زمزاری حوا میں مفتوح ہے روا فسلہ دیون در رباعی مجرد و مدید دی ہے یم فسلہ په بیان در رباعی مجرد او د مزید دی ټول از بیان ابواب ثلاثی و دی هر کلو اچ دی بیان در ابواب او ثلاثی غیر ملحق ثلاثی مزید دی غیر ملحق نه معروف خلین فارس قوم قبل بیان ابواب ملحق مخدر بیان د ابوابه د ملحقه ابوابه رباعي مجرد و مزید دي بیان میکنه دا بابونه د رباعي مجرد او د مزید دي بیانونه بس کدان کيو رباعي مجرد رايت بابس کو چي د رباعي مجرد د فار صرف يو باب د خار ال 14 معناي د برنګستان راپارول راپاسول سตรี بو غاوتاي غاوتهلو آخر حروف معروفون الاولى ها صغيره توهيدي علامه جي با فودنه چار حروف اصلي جيڪي با علامه سره جيڪي با علامه دارتي پو مالكي به سلو حروف اصلي راغلي وي و بس علامه مضارع درين با معروف منون مي او علامه مضارع با قدي با هم کو معروف کي منون او صرف دغه علامت مزاریک دا و مجموعی که مفتور کبیت. نبودی کبتا یو قایده بیانیش، قایده قلیه در حرکت علامت مزاریکینات. قایده قلیه پا حرکت در حرکت در مزاریک دا, دا. اگر در ماضی چار حرم باشد. که ماضی که سرور حروف راقلی بی همه اصلی یا بعض اصلی و بعض زائد. طول اصلی بی او یا بعض اصلی و بعض زائد بی. علامت مضاری آن در معروف همز مضمون باشد و علامت مضاری به معروف کی مضمون ہوئی فعل مشکور کے باعث مضمون یہ خوف معروف کی ارتقائی رکم مثال یہ کریمو لتر کو لوقاتوں یوغاتیو داتا کو بابن یہ خاص تخلق مبالا او پالرا و الا مفتوحا کثرت ذات یعنی علامت دموزاری از پرکیل <سؤال> مازی کی صدور نو یا کمو یا زیتو یا زیتو یا زیتو یا زیتو یا زیتو نزیتو سندو وغیرہو سپسی صورت کیا مبتوح وی باقی کم را بابونو چیلی ها قتولو کی مبتوح راڈی یانسونو یجنبو یتقابلو ربای مزید بیهی اوش بحث ربای مزید بیهی دے ربای مزید بیهی دا بیپس وقت مرے یوباہم زیوصل <سؤال> بل ب دا به هم ځای وصل د پاراسترس یو باب دی تفاعلولن تسربلن او د به هم وصل د پار دغه بابونې یو ایکا الا لک او الا ا لک ابر انشاء 40 مزید دې په څو کې مصنوعي ځای وصل بل هم ځای وصل به هم ځای وصل طرف یو باب دی تفاعلولن موزوني راجي تسربلن د دې باب علامه د با على مه چې حروف تلورو ټروپې اصلیو باندې غيست ضائده راغلي وي د تلوروټروپی اصلیونه مخکې به تا دائده راغلی وي دا ی عامه لکه تصر بالاله د تصله لپ ورزن باندې د تصر بهې فین را بام دا حرو اصلی شي د هغ نه مخکې داستا چې د دا ائده او با هم وصل دو باغونه یو اول افعال لازم افعل لازم دي موضوع راضي في ايق اشعار هذه باب على مثلا على مثلا دي باب, باب حغا دارجي لام كلمه ومكرر فيه او تشديد تزهملا اذا تزهم لام, لام به مشدد لي او مدغم مشدد لام اون كي بعد يولا حغا زائد رافلي مدعي علامه اول كي حمزي وتقل داخلي لك دا اق شعرا اودا د افعا ل لماند پدې ښه شعر راکړه اولنۍ عین د دې لام مقابل د اول لام. او دا را ده مقابل د دا دوه لام دا او دا مشدده غلی دا مکرر دا پدې کې دا یو را د عقده غلی دا علاوه دا هغه باب دا او اول کده را منظر راغلی په باب هغه افعا ل باب کې به حاغا هم جاری شګی کله مهاغا تاسو خاصو په باب ده احمر یحمر و غیره جاری کړی نو ده لم یحمر لم یحمر یا ده لم یمد لم یمد ولا قایده پتی جاری شویره ولې زه کاه سمگا خبره کړی و چې کم فعل مضارع الام کلمې مسدد دي کله چې په هغه باندې عوامله جازمه داخل شیا امر حاضر جوړوي نو په پندوسی هو کې 3 هغه جائز دي او کچا ته ااین کلیمه مضمونانه واقعا این کلیمه مضمون او به 25 کلو ور دی جایيږي ولږه تا وایم کلیمه مضمونانه چېلای یو شاعر رو باندې علامات د عوامله جاسمته آتی یا امر حاضر جوړي د غدري حرکت په لم یو را لم یو شاعر دی لم یو شاعر دا چې امر حاضر کې اقناع را ارشاد یو شاعر بوي نو پټاند همو احمر را احمر باندې ا फरक داره چې په احمر را یا احمر وو کله مته او فر او علاقه د دارش لو اول ال قاعده غوارو متجارتین حروف چې کومو غوارو متحركو او ثم اول ساکم کړي او اختص د د حنین رستو کې او دلتا د يمذ او يسر علاقه د کیجالکی اول د متجارتین دلتا دا هغه د حقیقه مخکې چې کم حرف دی هغه ساکن دی نو دا ټول کښت د حرکت نه کوبل کې نه د حرکت او ماقب تلوک د هغه نه روستم د غيور د هغه تر هیڅ دی نو اته سره اعلان شوه اما اعلان د څه هم شوه بل با په هند یو تل کې چې لکه ایبر انشاء د دې بابا علامه سره د یزیادت نون براغليروس تا دعینا اول کله همزه یوتل دا عین کلمی هرستوب نون زائد دراغل لیش او اول کی همزه یوتل لکایه بران شقاف و وزن قوزن دقطع علل لبردی نو ای بران شقاف کی دا, دا, دا عین کلمی مقابل دا راغل لدا دا. دین هرستوب نون زائد علامه باب ایط ملال دا به ها ګردان ربای مدیدی ایعا بی حمزه وصل باشد ربای مدیدی ایعا بی حمزه وصل و آن دا ایک بارا بار سیر پارا یوباسته لکا تفاعلون علامت آن زیادت تاس قبل چار حرق ازمی علامت دا باق آغاز زیادت تاسار مکن تنور و حلوطی ازمیون لکا از تسربلو پیراہ مجیدن مانا ایدان کمیت د سری په د سر ور یا پر سر ور تر اخره ول دا درنه ہوتا په خورا کرو انشاء الله او ويا با هم زي و يا با هم زي و تل وان د صبح و اول ان علال علامه تشدید لعم زو بس عل ور د باب تشدید زو هم لاند ور زیادت امن اخلامه او زیادت زو لاند بې پرچی دغه مسدد العلوم کې یو لام حابس لري زائد دي ورته هرتي اصلي فسل او صروف اصلي باندې وهم دې وصل درمازي او امر او او امر او او مازي کې به هم دې وصل راوړي لکه ار چه تشتی اختيارات مو برتن خاصن واستاپ په بدل باندې ودرېد تصریف هو جب شار او اخبار او اختارارن يخشعن هذا الاذ يخشعن لا يخشعن هذا الاذ يخشعن ويخشع ال باسل كي يخشعوا وهم كان دجاش غا دغش نوري پیغي هم باندې سريخ سره نقشعرو نقشعرو ومقتعرن دغش نوري ته وو دي هم دا طریقہ باندې چې در احمر را يحمرو ادغام کړه ده فخو تر تغییر درته چې وي احمر را يحمرو هم در زیغه این باب هم کردن. همه بشانتیف جغور دی باب کی هم کرده. او مگر درین باب ما قبل اول مخجانی سیر ساکین گود. فرق داره که باب کی اول در زغتوار و مخجانی سیر نجی کنخرف و ها ساکین گود. مدلت اصحاق دا حرکت نره کرده. اصحاق حرکت کلو. لی هادا حرکتش ورما قبل داده. ڈیوژینا حرکتی ما قبل تحقا ورکڑی ونقم کری دی تحقی نروس تبی ادغام کردن یوم نجانیز حرم تیر بلکی مدغم کری دی باب دوم افعین لال بایم باب افعین لال دی علامتش زیادت دنونات باڑی آئین علامتش دی باب زیادت زمین کے روشت دا آئین و حمزه وصل در مالکی امر امر او مالکی کی بای حمزه وصل دا بلی چون ال ابر شاق سخت شاق شدن یا پاسارین در تنظیمو یبراشہ سایبراشہ و تراخرا بول فصلی چهارم درسلاتین و ذیہی مرصد و رباعی تا رباعی بحث نور سواث کالورم فصل ده بدی کی بحث ملحقات له مهم معنی تعریف چي ملحق څه ولې کیږي لوګه استلاکی الحاق څه ولې کیږي موږ الحاق ها ها 2000 د یوون تاس د واس او استلا کې تاریخ څو یو کریمار کته کاول د حاضر د یو حره د دې لپاره چې راهم وسه یو ګلی کلمي وو بیا ملحقات مانو څه کړو چې ملحقات څنګه کېږي د دروغای مجرر استرخدمی د سرم چیرته سره په واژنم دروغای باندې وګورئ چې دا روغای فعاله کروغای مجرر وکورئ مزید له هغه هم واژنم شي او دا د مرجع او منحب په د ګړونو معنا وتي <تصفيق> اناده شيوي یو وی خاصيات په څراغ برابري زم ملحق حق هغه معنا په زايده نميده ملحقوي نه دا له پرانا کترتوي ملته ديږي دا ویل شي کوم ملحقات هغه سومره دي بل څمنف چې کوم ذکر کړي هغه سره اخر مشکور شي کوم دي لدينا ما ديوان نور هم سره التمالحقات تقريبا هذا بابنا ده رباعي مجرد او رباعي مزيد به حقي بهم ذي وصل بهم ذي وصل تباركوتي ذکر كدي تو اول ذ رباعي مجرد ملحقات الحقات و ذکر كدي به رباعي مزيد دي, دي باب سبعل الكور بهم ذي وصل اثر تو اثر وصول تو او بابي باهم ذي وصل بابن جو بابي شي قائل بل باب شي قائل ريذ حقيقي <تصفيق> نثلت بابونه من الفقاق هو غافل تذكر شيء بش او لدينا ما ذوا كم مطلب بابونه لي ثلاثم في 30 و 40 مجرد او مثيب نثلوش بابونه حقيقي مجموع بابونه اذا بيان شيء حقه تلويح بابونه في كتابيه تلويح بابونه حما ذكر شيء مجموعه التوتر ملحقات ها طابق یا یاب منحشوی ترچاق وروای مجرد فوري. او یا وروای مجرد وروای مجرد وروای مجرد. ملحشت تر روای مجرد بابی فعل لسن فسیح غا و بابو مجرد. جلسا مصنف بکر اول باب فعل لسن لکا جلب بسن. جل لسن جلب بسن. علامت دی باب صدر؟ نو علامت دی باب هغا زیادت تجاده لام ده. علامہ ہم کر ہم مقرر زائد رافع نہیں لفارہ سے الحاق <تصفيق> لک جلبت النجلب با يجلب ب يجلب ب کو وطن دفع لباندی ضیو با زائد رافع لفارہ سے الحاق ظفارہ یوب با غیر وہ ہم با غارہ طاولہ ثرولہ طاولہ ثرولہ بے باب کی غا زیادت ت رو دعايننا إذاعاين كلمي روبة و ظاهد راغليمي لبارارة ال الخابط و ولا يستر من دا عين كلمي مقابلذابل ده روها و ظائد تبارة ال الحاقغلي دريم با غا ف على صطرتون صيلدار يصديافكي على عمل ذ بااب یا زائدہ رصد طرف کلمہ دا زائدہ راغلی به فاراد الحاق <سؤال> او باب کلیه بنا سیستم نرم هغه ف عیله شر یفه یا دا فاراد الحاق علو در باب دا لک شر ی په شر ی کو لو دا را عین کلمہ دا دی نوستہ یا زائدہ ربارد الحاق راغلی او کنزم باب هغا فاع نلتون قلتتون و فاع نلتون فضيكی دانون نوست دا عين زاید دا فارد الحاق را غلیده فا قلنسا یو قلنسو ترخرفو لسلبی زغیری فشانت رو بای مجردون دا حضیر چنگ ترخی صغیر و همارشان ترخی صغیر زی حمراجی دانون فکی زاید دا فارد جا را غلید دا الحاق را غلیده بلس و ازم فاو علتون او جواب او یا او چاوره ګوبدی باب کې علامه زاده وا می زائد رسته پاکلمین زاده زائد دې لپاره د انحاء کراغلې او اوم باب هغه فعالات لک قلتاص بدی کې د یا زائد درغلې د رسته چانده عین کلمینه د عین رسته غیازه اید لپاره د انحاء کراغلې هغه یا کې په تشیجه شی می کې تر سره په تغییر موږ کو د هغه رسته قایده کې جاری کو نو خلصا تون تيرا يزي وزيگاتان پشان لجائزة روبعين وجاراتو ده ساك تغير ويسنگه تو خلصا يو خلصين خلصا يو خلصين خلصين خلصين خلصين خلصين حلو دی بعضی اوله غره فعل معذی غره یی قلتا قلتا كما کی قلتا یو کما قاعده تجاری شو اضا او ضاع قال قاعده تجاری شو یا متفارق محل مفتوح قال اشترا بدل شو قلتا کی ندور یو قل فی فاعل کی یقلتی یو دغه کما قاعده تجاری شه کی یدو یرمی والا قریص صورت اه هغه کی درې سوراتونه اول سورات پکې جاری شویلای یہ یا زمو بیا باندی تا دیلوه او مو دېته لا ای هغه زم ما یو قلسی تیلا جوړي جاری شویل او قال او د با قاعده کې جاری شرو قلتا تیلا جوړشه مشهور راځي او بولس تیا او بولس تیا کې کما قاعده هغه نه جاری شې تر دې تل ما دې مشهور مقال مذبور تیارایي یو قل تا یو قل تا بحث کی یو قل تا یو يو. دغه هم د قاله او د با ولا قاعده نو یو قل تا نجور شویل جسمی خاطر کنه څنګه راځي مقلصین مقلصین فاتل کی مقلصین یو دغه کومه قاعده جاری شمه په دې کې نو د یا د ورځې او علاقه دې ولاه صورت جاری شمه دې کی زمو په یاباندی استماره تا جه یا او تهمن تر منظراله یا متن اوګر چې د تل په تمینه څینته ملخصو مقلتم تیرالوش چې په مقبوله رضیمه خپل تر مقلتم فاتکې مقلص جاري مقلص هیږي چې کوم قاعده جاری شوه دا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 یا الیف اور سنبین ترمن د اکیواله تا کیان اوراله الیف اوور دیه سنبین کی تاور ہاشنو نو قصدان تیلا نوش دا حاضر کی یا بنا ہے کی تینا اخر کی حفیالہ کوور دے نو قل ثلات و قل فطری نہ ها نوش تاسو وروغو په تریث ارم د سولاسی مسجد تی ثلورم پسل لے په بایم د سولاسی مسجد تی هی ملحق برو وای کی سولاسی مسجد ملحق لا سيمج فيه ملحق سابقا للميم يا ملحق برغم جر الداخل يا ملحق ترغامي مجدد قولي يا اول راحب سبب ملحق برغم جر الضباب الذي اول طعله الذي باب علامه مثلا زياده عن تكرار الالف هذا التكرار دال على هذه مخه بابون اضافه بركه ولا مستني قوا علامه او دیما کې وایي زیادت ای ده زیادت څه دی را؟ په خطر کې دغه حرف څه تر دی؟ څه ویل دا په عالمي نه دی بلکې دا زیادت د حرف د پاره د حق راغلی او دینی طور تر هغه علامه هم د نودی و د د څېملې زیادت ای ان علی من اول دوال جل بواتو د زادر پوشانیدن او فلتا زادر او استصریفو جل بویو جل اعوالاكن در باب علامت دياداتي آنوا واسبع بعن در باب حقواب دي مستدعين كأثر ولاتو شروع خوشاندا مو فشتوك ابوستال بالتا يالنغا بوستال تسريكو وسترونا انسرو ملو در اي مباب فايع لاتون در باب علامت دياداتي يابا دي فاقل امينو ستبياد دائره حق نبار رابلي اكأثر من طرق وماشتشدان لنقع تثریب او سایترایو سایترو علورم با کای علت بن زیادت یاقو زیادت سیا تر افادهای مستداین بول اشریه پتو اعتزونی بر کای کشت پوری دن د زیاتی پاڼه د پتل کاکول تثریب او شریه پیو شریه اینزوم فوعه علت بن زیادت في <تصفيق> الفاصلة بينها روستاوضا استفار الالف اخر اغلي ولك الجورب تو فايتابو شانيدن جورابي ورتا هو ستن تقريب جوروابي جوروبا شكم سالتون وزيادتهم باريا في زيادت بنون كارستدان جاي نروستوا و ام والسيادة سيادة رسّة لا نسيّلّم رسّة ويّعزاني دراغلبي تُن أبّو خلصاتك ولاكو خلصاتا بزاق في أغسل تسريكو خلصة يُقالطي خلصاتا فهو مُقالطي وقوسيا يُقالطا خلصاتا فهو مُقالطا الأمر من قلطي ونقى النورات خلصية الزرخ منه مُقالطا أصل خلصة خلصة يبوت أصل لخلصة واحد مذكر في المالي تغلى خلصة یا مستخدیت مخبول مفتوح یا مستخدیت ومخبیتینا مفتوح یا را علیف قردن جایت وعليف سر ودلکا قالوا واع فرمی و همتنین قلصات داشا زی خلصات مسترکی چی فا اصر کی خلصیت تنبوت قلصیت تنبوت نقالوا واع قیدتی که هم جارشو و همتنین یقلص دغشان یقلص مزاری مجھول که اصل آن یقلص یو بود اصر کی یقلص یو قالوا واع قیدتی جارشو یقلصات د فذا المقالتن مفعول دغشان مقالتن قسم مفعول كي اصل ال مقالتين اصل كي مقالتين نقديه مقاره وا قاعده جاريشوا لكن دهغين رستا به در ان آل الف و سبب اجتماع ساكنين و تنوين غشت دهغين رستا دغا الف و اجتماع تاكينو صرفو غرد اجتماع تاكينو ده الف رجا تر و غري و تغريم في مضارع معروف كي اصل ان يفسره لا يقذف المضارع باثر کې يقذف یاره تاکیم کردن یایه تاکیمه کایې دوه یرمیو علا قاعده وهم چونی مقلنداشان مقلند کې یرمیو علا قاعده چې می فایل کې خپل ان مقسم ګوځل کې مقلند بنور لیکن یا ی ان باندې سکون یا د زیرو سره سکون نه وته ټولې ټولې ټولې ټولې ټولې ټولې ټولې ټولې ټولې روحت مرحفه او بعيمه دي په اي فور هغه تو باغونه دي او بعيمه دي په باب صفه نور پوره تر څنګ پوره اته باغونه دي نو نو څه پکې نشته تیر علامات څه بیان نه یو کټالم تاسو راځي صرف اخراني باب کې هغه اعلانات دي هغه پسندري مخکي اول باب په هغه م په روبع م ملشد په روبع م پوي پور بالا خالي نووي یا مل به تفا یا بهملټ تفاول پورې یا مل به فاائینلا یا بهمل فالا پور یا فالا پورې اول راهش بابت دال دپه هو ارتباونهري اول تفا تفا د ل کمیث د فچل بهون كي زيادة تتاب راغلي بي مخي و تکرار الام لام برمكرار راغلي بي ندغا تتاب قبل الفا او تكرار الام داية علامة شوضا دا وكي زائر تفارد الحاق راغلي بي تجلبهون تعداد مشيكا تعداد اغوستر باهم باب تفاع ولون تفاع ولون ده هذه باب علامته بزيادة تتاب قبل فا زیادت تتا مخي رفانا وواو میان عين و او در عين او دلام كما بيان كيواو لكا تسار غلون شربات وشيدان دغا غصباتوك او غصب مدلتا تسار غلون راقك عين كلمة ده دي نرست دا واو او استين دا فاكله مالا مكتين دا, دا تار با اتفارده الحاق ايه امباب تفايع غلون ده يباب على مطلب الزيادة تار قبله فا ويا بعد فا كذا مكتين فانا غلبي تارا غلبي او روست ده فانا بایار اغلیوی لکه تشایطون شیطان شده شیطان کیزل نو دا بوا تشایطانا تفایع علاق ووزن بانده داغا مخی تا دشیننا دا فا کلیم دا روست دیا دا اد دا الحاق دفار اغلیوی سلو رنباب تفاعلون ریباب علامتنا بزیادت اتا قبلفا دا فا کلیمینا مخی تا دا اید او روست دینا وو دا اد دا فار دا الحاق بر اغلیوی لکه ت معناه اې تر په پټاوه خوشې ځان جوړه مې او اوس تر انتم تفعلون الک تقلس ندې په علامت سره زیادت یې تا قبل قاشده خانه مخکبه تازه ال راغلی وی ومن عین او عین کریمین المصطبه غا رون راغلی وی تقلس یا تقلسو مدارا الى فاف د فاصله مده وخت یې اتا او دلا عین کله مده رستین دامن که استقرار ال حق دفر مسلمانه لك ولا خوشې روپے پتاراول سوجم تماقولن وزیادت اساو من دی باب کې وتا زائد علامه راقلی لپاره د الحاق <تصفيق> لکه تمسكون معنی له مسكين شول غریب کېدل مسكين کېدل و تفاعلۃ و باهغه تفاعلۃ باب علامه وزیادت اسا قبل ک اضافه کلمې نه مقیمه تا زائد راقلی دیگر بعد ا او د لام نروسته بلفاستا راغلیوي لکه تون تااپه ته یااپه دافا کلې مده مخ ت نهار راغلی ده او دا را اام کلې مده روستهتي نه هم تا راغلی مع د خ شد خافې تم تفااعون تنباب تفااعلیون بل زیادت تا قبل لفا پهزیادت د تا تهه مخکې تقل خپل سیو کولا پوشیدن تو په تراول به تر سی تغيير ان ابواب را بروت نه تر سی تغيير تر سفرل باہر ګرځانی وي وای تر په تغيير د ابوابو په شان د تارې دا تر خپل په دورو بای مزید کی هی په به هر دیوتل تر خپل په شان ترې و دروابه اخر او پري اخرني باو کې ځایا ثقل چیز دا ثقل دیون پدې کې تعلیلات پریاشت خلک یو قلتي واجب کړ پشانځه خلک یو قلتي باندې پټي یالهالاته باید وکړي و دمر مستر دم بدل کړل د سفري مستر کې لکه فرق هغه له مخې سره نو هغه نشاندېږي د سفري مستر ته اراضي د خلک يون راځي نو په تقال سن اصل کې تقال اصل کې د خل سو وو دمر ما خپل په کثرې سره بدل شو د مناسبت تیارو وژنه هغه روس ته یو یو اړیکه ایله په تجارت او یا ساکنه شو د ویګیوار ساکنه تریاو وګورځي د کمښتمو د او په او خبره د ژېتی راغلی را یا ښا هغه پښتو مطالعه ورکړي مله په خپلې پښینال دو بابا ورس په خپلې پښینال هم د بابا ورس باندې طالبان نه कधी افسان دیست هغه وځه دا راته کاله کې اصل کې مفتي شه بمن تویله و چې تعلیم ورکره اول شیکل یو کتاب وای نو په دې تامه په دې کې اروام کاټه بل دا ورته وی یا ورته راجب دیو نوې حرګه ټول کال <سؤال> په چوتيانو کې ورته به کاپ شپې دي زکار روان کاڅه به هم وایي چې نو دا نیټه را چې کله دا وراره سیه یی را روان کاڅه پیل وکړي چې وستا وایي پروسه کال نیول نو نه پروسه کارڅه نه تا کاڅه دوه کې نه تا هغه وراره چې شي نو باې Taliban هغه دې سیمه چې کار کې توبوله په دې ته مو پیخه وځمولې ته دوره کې دوره او دوره کې ولکې تویله چیکرا راشی دغه کې ویلا همغه موږ کې ویلي عمره وایي دغه څه ایذہ کیرا ہے نو دغه ایذہ کتاب کون پاتې چې نو کتاب صلیم مو تا ورچیږي اا مشاء الله دو بار اغاداتی زیادت دو هم لام ده دو لام و هم دا بزاید راقلیوی و نون بعد او دو اغلاق لروسته برمون و او هم دو او هم دو او خودی بابونی که حقیم راژی چون این خائن سات ماندره سینا و بر آوردن حرامیدن سینا او دو گردن راویستل <سؤال> گردن ماری دو اغلاق زی یا دو سینا راویستل گردن او ست بنا د اور اوس را ست کولې چې خراني ځان معنا دل موکل چې دړې په سر باندې ټولې چې تاسو یې پېښې چې کار caravan سره ولا نو ځان څه سیاحت یې کو غړدان دی راځي ځمباز چې ښاینده اون وړي ده زیادت یا وړه دا په حاله علاوه تر زیادت تیارو ست سلامنا ولون پادای اوون ستاینا وحمدي وثل او حمدي وثل دوکړه په اسلھا ورکھا ورکھا فتنہ ا فرمتی او مستقیم غاړه سره سره راغل به په جاری شي نو هغه قایده اسلام کا و او با قاعده جاری د کیه د اوري اړيو ورا قائد جاری شي اسلام ها هم په اثر کې اسلام قا يونيو د سړي کومه قاعده جاری شوه ده نو په دې کې دا جاری شته نه یع مثال کيميسترا الکترون او 50 سره برابر څنګه طرف دا چې مسلمان د استفایل کوتل کې مسلمان يونيو د اوري اړيو جاری شوه دا دغه رسټیا په استعماله د دې مسلم کی گرا امر والدنا وہ کف والدنا حق طور سے دیتی ہے او دے لا تسلم کی یاد لا ان کی والدنا والد ذریعہ جس میں پورا زر دینا مسلم کا یون راضی فدی کے نقار وا کہتے جلشے الف سے یا بدلشے بغیر الف پیشوار تا کہ نو تر والدنا مسلم فارسی در مستی این با ہمستر دے باپ کی کہ ابلش اصل کیس نے یا سبب وقوع آن در طرف یا سبب تواقعی نو در طرف کے بعد ال روس نے دخل نام ہم ذو صبر ہم نے در بدل سو ودیک دیگر یہ تعلیل بقیافی و بخلت جواب کر او فنور سی روس کی ہر تاریخ پر شان دجادرہ طریق یا قانون کو خوشیہ تر وایت وقف ملحق اعلان فلما باب اعلان اقوى اللاها زبع صرام الحصوبة بنا ديوباب باحترم اقوى علا اقوى اعداد اقوى معلا مصر بديادة واو بعد فاق اذا فاقل بيدا روستا باق واو تا ادرا غليب وتكرار اعلام فاولام باقوكي مكرر راغليب لكا اقوى حتى معنا در فششكتان اقوى حتى اقوى وعلا فاوزا بادرادي ندا اقوى علاكي اقا فاقل بيدا روستا واو راغليب اولم کلیمه ها مکرر اخر د دغه دا دا علامه درځه د نه تجارت د نه پرابله درن چمیا د یکا اقامت د غرام ده تعدیل <سؤال> بوزعي یغه احسان را په دې توګه کیاله چې علاقه پر تمرکز دغه د واجب د احسان را احساس سره پر زبان byteArray اوره په چا باندې byteArray تورولې یک وحدت باطل کې یک هوا داداو یک واحد دادا ابلې کې کومه قاعده جوړه شو د ها متاځو په څیر نو قاعده کې کوم څه مصرف کېدل شي دا برابر شي ها یک واحد اوول مجاریث طرف فرقه تو ماقبه تناقم تر هغه سردار د موثق جوه هر د ناشن طرف فرقه ولداه علاقه کې شول په ايده در خصوصه متوالای طرف ملحقات دیگر دا یو دی قاعده کې تدا خبره کښه ولکه کتابونو د طرف کې هغه کتابونو په نور مشاکه هم راغلی دي و د تمن کو مشهور باندې اتفاق کړل دا د خصوصه متوالای طرف او هر کو کتابونو د طرف اول دیگر بسیار هم دور مشقات هم دیر بروباعی مجرد و هم بروباعی مزید کیهی شمردآن. بروباعی مجرد و رباعی مزید کیهی کسیش دا محصولید. لئیم رسالہ برمشورات اکتفا کردیم. و دیر رسالہ که اون کو مشروع بان لیکتفا اکرده. دربابی تمخل خلجام